وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا غصیص خوراله واستعمال دا خوداله حلال او جائز دی حکم کس چی د مسلمان حکومتې وقت دا هغه قانونو اړین خلاف کړي چې دا قرآن او سنت سره تصادم نه لري نو دا داسې کسر په دی کې معاونت او تعاون کول مناسب نه دی د دې ور سره تعاون نه پکاره